Dialog 2 Hallo, Marika! Ach, kommst du auch noch? Wie? Es ist doch genau vier. Vier? Wir waren um halb vier verabredet. Aber wir … Nix aber. Es ist immer das Gleiche. Immer muss ich warten. Weißt du, wie ich das finde? Ich weiß ja, aber … Sau blöd finde ich das. Keine Verabredung hältst du ein. Marika, jetzt halt mal die Luft an. Wie bitte? Ja, ich bin manchmal vielleicht unpünktlich. Ha, das kann man wohl laut sagen. Aber ich komme auch oft pünktlich. Ha, da lachen ja die Hühner. Weißt du was? Das blödeste Huhn bist du. Ich gehe. Also das ist... Ich schicke dir dann die Mail, in der wir uns um vier verabredet haben. Ja, prima. Mach das.